פרק יא: "ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה, ויולד גלעד את יפתח. ותלד אשת גלעד לו בנים, ויגדלו בני האישה, ויגרשו את יפתח, ויאמרו לו, לא תנחל בבית אבינו. כי בן אישה אחרת אתה. ויברח יפתח מפני אחיו, ויישב בארץ טוב, ויתלקטו אל יפתח אנשים ריקים, ויצאו עמו. ויהי מימים, מי ויילחמו ונעמון עם ישראל. ויהי כאשר נלחמו בנ... ונעמון עם ישראל,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 כי באת אליי להילחם בארצי? ויאמר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים, מארנון ועד היבק ועד הירדן, ועתה השיבה את הן בשלום. ויוסף עוד יפתח, וישלח מלאכים אל מלך בני עמון, לו,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 ויאמר לו ישראל, נעברה נא בארצך עד מקומי. ולא האמין שיחון את יעל עבור בגבולו. ויאסוף שיחון את כל עמו, ויחנו ביוהצה, ויילחם עם ישראל. וייתן אדוני אלוהי ישראל את שיחון ואת כל עמו ביד ישראל, ויקום ויירש ישראל.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 והנה ביתו יוצאת לקראתו, בתופים ובמחולות, ורק היא יחידה, אין לו ממנה בן או בת. ויחיר אותו אותה, ויקרע את בגדיו, ויאמר, אהה ביתי, הכריע הכרעתיני, ואת היית בעוכריי, ואנוכי פציתי פי אל אדוניי,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 ואלכה וירדתי על ההרים ואבכה על בתולי אנכי ורעותי ויאמר לכי וישלח אותה שני חודשים ותלך היא ורעותיה ותבכ על בתוליה על ההרים ויהי מקץ שיניים חודשים ותה שובל אביה ויעש לה את נדרו אשר נדר